Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 40 Ei au ascultat de el și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu ele, i-au oprit să vorbească numele lui Isus, și le-au dat drumul. Gamaliel, de fapt, nu era un apărător al lui Hristos și nici al apostolilor lui Hristos, ci el a apărat prestigiul sinedriului care, prin condamnarea la moartea unor oameni cu păreri deosebite de religia lor, ar fi devenit un dușman al autorităților romane, al legilor statului roman, care nu o îndeau pe nimeni la moarte pentru o astfel de vină. Gamaliel n-a spus nicio vorbă când apostolii, acești oameni nevinovați, sufereau loviturile crunte în fața Sinedriului. Bătaia cu nuiele sau cu biciul la evrei era deosebit de grea și umilitoare. Soborul avea bătăușii lui specializați în slujba aceasta. De obicei se aplicau 39 de lovituri. Ce s a fi întâmplat cu Gamaliel mai târziu, dacă el a devenit creștin, nimeni nu știe. Ceea ce știm sigur este faptul că un ucenic al lui Gamaliel, Saul din Tars, Pavel de mai târziu, a devenit cel mai mare prigonitor al Bisericii lui Hristos. Într-o lume străină și vrăjmașă Domnului Isus Hristos, nu trebuie să căutăm dreptate pentru credința în El a adevăraților Lui urmași. Cât putem să ne păzim de oameni, dar fără să trădăm vreodată adevărul. Domnul Isus ne spune lucrul acesta în Matei 10 cu 16. Zice fericitul Augustin, Diavolul este ca un câine, furios, caută să rupă, dar nu poate să te rupă decât atunci când te apropii de el. Ei au ascultat de el. Câteodată, din interes, și vrăjmașii adevărului mai ascultă de adevăr, dar pe fiii adevărului tot nu primesc, ci chiar dacă îi lasă liberi, îi bat mai întâi și îi în lucrarea lor. Și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu ele. Durerea suferită pentru Domnul Isus aduce bucurie. Apostolii pleacă bătuți și sângerând, dar fericiți că au fost învredniciți să suferă pentru Domnul Isus. Doamne, fă-mă să nu plâng și nici măcar să nu fiu trist când mă vei învrednici să sufăr pentru Tine. Când vin necazuri peste mine, fă să strălucească de plin domnia de care voi avea parte împreună cu Domnul Isus, ca să nu mă las doborât de amărăciunea durerii. Amin. I-au oprit să vorbească în numele lui Isus. Poți să vorbești despre multe adevăruri biblice și diavolul nu se simte deranjat. Cum începi să vorbești despre Isus, mobilizează toate forțele ca să împiedice acest lucru. Numele Isus este chinul diavolului și nimicirea lucrărilor lui. Urmașai Domnului Isus, frații mei, orice ar fi, să nu renunțăm la mărturisirea numelui Domnului Isus, chiar dacă ar trebui să plătim cu viața acest lucru. Și El tot cu viața a plătit pentru noi. Te leudăm și te iubim Și-n lauda vrem simțim, Prin ascultarea ce dăm, Și când ne ducem și când stăm O Doamne ajută-ne de plin, o Doamne ajută-ne de plin, ce spunem să-mi plinim, amin. Versetul 41 ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie bazjocoriți pentru numele lui. Soboarele de pe pământ, toate soboarele, sfaturile, conferințele și congresele religioase au câte ceva de zis împotriva Domnului Isus și au urmașilor săi adevărați. Toate acestea sunt legate cu câte ceva de pământ, slavă de șartă sau câștig mărșav, și de aceea nu pot suferi pe cel ce n-a avut pe pământ unde să-și plece capul și în lucrarea pe care a făcut-o, nu s-a amestecat cu nimic din cele de jos. Și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui. Un credincios, vorbind din versetul acesta, spunea, Să nu ne închipuim pe apostoli așa de reduși că n-au simțit durerea celor 39 de lovituri cu nuiele abătute asupra lor, dar au cântărit durerea și bucuria dar a fost mai mare bucuria ce le-a dăruit-o Hristos față de durerea ce le-a provocat-o oamenii, pentru Hristos. Răbdarea este alchimia spirituală care ne poate schimba durerea în slavă. Apostolii nu s-au bucurat că au fost apărați de Gamaliel, ci s-au bucurat că au fost învredniciți să fie bagiocoriți pentru numele Domnului Isus Hristos. Un Hristos înălțat la cer are pe pământ oameni învredniciți să fie bagiocoriți pentru numele Lui. Când vor ajunge în cer, vor fi și ei înălțați ca el. Ca să ne dea bucurie, crucea suferințelor nu trebuie ocolită, nici modificată, ci trebuie purtată așa cum este rânduită de Dumnezeu. Zice un înțelept, acela ce se deosebește prin idei mai înalte, acela ce spune adevărul, este prigonit. Iar un altul glăsuiește limpede, dreptatea se câștigă, nu se cerșește. Să fi bajocorit pentru numele Domnului Isus, pentru ceea ce este El și pentru împărăția Lui, care nu-i din lumea aceasta și nu se amestecă într-un nimic cu lumea aceasta, e o pricină de mare bucurie. Să fim atenți, frații mei, ca să nu suferim pentru altceva decât pentru numele Domnului Isus, un Isus liber, dincolo de poartă, nu un Isus amestecat. În fața prigoanei și a suferinței să nu ne fie frică, diavolul este biruit atunci când nu ne mai temem de moarte. Marele evanghelist, Moody, după o predică despre statornicia în credință în focul prigoanelor, a fost întrebat de cineva dacă el este gata în clipa aceea să sufere pentru Hristos așa cum predicase. Moody a stat puțin apoi a răspuns, în clipa aceasta n-aș putea suferi, dar dacă ar trebui să trec prin asemenea încercări, voi primi atunci și harul necesar pentru răbdarea suferințelor, căci este scris, Voi vi s-a dat harul nu numai să credeți, ci să și pătimiți pentru el. Bucuria în prigoană și suferință nu este cunoscută decât de urmașii lui Hristos. Pentru fii lumii e ceva de neînțeles. Te ce-am vrea mereu, Ca lauda La de greu Înveșmântată În adevăr În drumul nostru În prece O Doamne ajung Plin. O, Doamne, ajută-ne de plin, ce spunem să împlinim, amin. Versetul 42 și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Isus Hristos. După vorbirea lui Gamaliel, Sinedriul a hotărât să dea drumul apostolilor, iar capitanul lui templului i-a poruncit să-i lase liberi în templu și să nu-i mai aresteze. Așa se desprinde din versetul de mai sus, în care se arată că ei, în fiecare zi în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni. Înțelegem iarăși limpede un adevăr din viața bisericii lui Dumnezeu în zilele ei de început și anume, la templu se făcea evangelizare pentru oamenii necreștini, iar acasă se făcea lucrare de zidire duhovnicească pentru cei credincioși, unde se lua zilnic și cina Domnului. În versetul acesta subliniem câteva idei care ne pot fi de mare folos în trăirea noastră ca urmașa lui Hristos. În fiecare zi. Ce păcat să-l aș neculea să mierea fiecarei zile, spune o vorbă înțeleaptă. Orice lucru bun, dacă nu stăruiești în înfăptuirea lui, nu e de niciun folos. Talentul, spunea un înțelept, se aseamănă cu un ceasornic. Ca să-l faci să meargă, trebuie să-l întorci în fiecare zi. Iar un proverb chinez glăsuiește astfel, nu tragi clopotul, nu sună, nu te străduiești, nu reușești. Nu mai auzi dacă și-ar înceta soarele activitatea, orice formă de viață de pe pământ s-ar stinge. În fiecare zi Adevăratul urmaș al Domnului Isus are de făcut în fiecare zi lucruri fără care nu-și poate trăi viața normală în Hristos. Iată câteva. Să binecuvinteze pe Dumnezeu în fiecare zi. Să laude pe Domnul în fiecare zi. Să se laude cu Dumnezeu în fiecare zi. Să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate binefacerile sale în fiecare zi. Să se roage în fiecare zi și de mai multe ori pe zi. Să vegheze în fiecare zi necurmat. Să cerceteze scripturile în fiecare zi. Să umble după pâinea duhovnicească în fiecare zi. Să-și poarte crucea în fiecare zi. Să-și aducă jertfele în fiecare zi. Să moară în fiecare zi. Să se lase da spre junghiere în fiecare zi, să se lase batjocorit în fiecare zi, să vestească Evanghelia în fiecare zi, adică să fie nelipsit în fiecare zi din ogorul încredințat lui de Domnul. Să-și împlinească datoria în fiecare zi, să îndemne pe alții în fiecare zi, să stea de vorbă în fiecare zi despre Domnul Isus cu cei pe care îi întâlnește. Să fii în fiecare zi în templul adevărului, al dragostei și al sfințeniei, este viața normală în Hristos. În templul duhovnicesc trebuie să fim în fiecare zi necurmat, căci numai așa putem să ne păstrăm viața, să avem legătură prin Duhul Sfânt și în Duhul nostru cu toți cei răscumpărați. În templu și acasă Viața creștinului trebuie să fie aceeași și în adunare și acasă, după cum trupul funcționează la fel și în mijlocul oamenilor și când este singur. Nu încetau Avem și noi lucruri care nu încetăm să le facem. Care sunt acestea? Numai lucrurile care nu încete să le faci sunt cele principale pentru tine. În acestea te desăvârșești. Cine nu încetează în lucrurile cerești devine tot mai ceresc. Cine nu încetează în lucrurile pământești, devine mai pământesc. Nu încetau să învețe pe oameni. Un credincios adevărat învață în fiecare zi pentru sine și este și învățătorul altora în fiecare zi. Cine învață bine de la Domnul Iisus, adică să fie smerit cu inima, acela va învăța bine și pe alții. Să vestească Evanghelia Propovăduirea Evangheliei în fiecare zi este o latură a vieții creștine. Cine nu propovăduiește pe Hristos prin vorba și prin viața Lui, nu-i creștin. Apostolii și primii creștini nu încetau să învețe pe oameni calea Domnului Isus, așa cum nu încetează inima să bată. Când încetează, înseamnă moarte. Apostolii și primii creștini nu vesteau altceva decât Evanghelia. Nu vreau o tradiție omenească. Evanghelia era viața și bucuria lor. Pentru numele Domnului Isus și pentru Evanghelia Lui au trecut prin grele prigoniri și au plătit cu jertfa supremă misiunea lor. Evanghelia Lui, Isus Hristos, spune Wycliffe, un credincios englez din secolul 14, este unicul izvor al adevăratei credințe. Scriptura singură este adevărul, nicio altă scriere n-are valoare decât în măsura în care corespunde cu scriptura. Mult rău și multă pagubă duhovnicească a adus satana în biserica Domnului Isus Hristos prin tradiție, prin așezarea tradiției pe aceeași treaptă cu Sfânta Scriptură. Încet, încet, prin alăturarea tradiției la învățătura apostolilor, s-a înlăturat cuvântul scris al lui Dumnezeu. Vorbind de însemnătatea Scripturii, Niceta de Remesiana, care a trăit în secolul patru scria Sfânta Scriptură este izvorul proaspăt de credință și autoritatea fundamentală de învățătură. Un teolog ortodox vorbind despre tradiție spune Tradiția Bisericii Patristice s-a format în primul rând din interpretarea Sfintei Scripturi fiind un răspuns al Bisericii la Cuvântul lui Dumnezeu.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 Și evreii aveau tradiție, aveau datin și obiceiuri, dar cine ar fi îndrăznit să pună toate acestea alături de cuvântul scris al lui Dumnezeu? Tradiția este produsul omului și omul o sau o după interesele lui, după împrejurările care vin. Cuvântul scris al lui Dumnezeu și are izvorul în el, de aceea nu se schimbă și are valoare veșnică. Poetul Dimitrie Nanu scria Tradiția închinării la sfinți nu este decât un strigoi al politeismului, un avatar, o meteachnă organică, de care omul n-a putut scăpa cu una cu două, mai ales că biserica necredincioasă marilor ei apostoli l-a educat în acest sens. Citat din Am trăit atâtea minuni, pagina 73. În telegraful român, pe 1989, numărul 15-18, pagina 8, la rubrica Semnalăm, citim. În evul mediu, ortodoxia la români s-a împletit cu vechi tradiții, obiceiuri, cu trăiri extrareligioase, devenind un mod de manifestare a distinctei personalități etnice, o anumită forma mentis, denumită legea românească. Când a început să se introducă învățături în tradiție, în viața și credința Bisericii lui Hristos, au început și luptele dintre credincioși. Cei care rămâneau statornici învățăturii apostolilor erau prigoniți de cei care adăugau sau scoteau câte ceva de la cuvântul scris al lui Dumnezeu. Așa s-a adăugat cultul icoanelor, cultul morților, cultul Maicii Domnului, etc. Sinodul din Elvira, din 311, spune S-a hotărât să nu fie picturi în biserică, să nu se cinstească și adore ceva care se pictează pe pereți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 Din pricina aceasta scriem mereu despre primejdia amestecului omenescului cu Dumnezeiescul, învățături de pe pământ cu adevărurile cerești. Frații mei, ca să ne păstrăm pacea și bucuria mântuirii și ca să fim binecuvântați de Domnul în lucrarea Evangheliei, să nu uităm ce ne învață Duhul Sfânt prin gura apostolilor Domnului Isus Hristos. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Am ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5. Iată versetele asupra cărora am meditat. Ei au ascultat de el și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nu ele, i-au oprit să vorbească numele lui Isus și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie bagiocoriți pentru numele lui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 Dar prem s-o simțim Prin ascultarea ce ți dăm, Și când ne ducem și când stăm O Doamne ajută-ne de plin, O Doamne ne ajută, ne e deplin, Ce spunem, să-mi amin. Te lăudăm ce-am vrea mereu, Ca lauda satiri negre. Înveșmântată-n adevăr, În drumul nostru împrece. O, Doamne, ajută-ne de plin, O, Doamne, ajută-ne de plin, ce spunem să-mi Te leudem în orice loc Și lauda pe fie foc De tine aprins pe să-ți ardă-n mai tân, mai clar, O, Doamne, ajută-ne vede plin, O, Doamne, ajută-ne vede plin, Ce spunem să plinim, am. plinim,